Salamon énekek éneke Énekek éneke, mely salamoni Csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival Mert a te szerelmid jobbak a bornál A te drága kenetid jók illatozásra A te neved kiöntött drága kenet Azért szeretnek téged a lányok Vonj engemet te utánad, hadd fussunk. Bevit engem a király az ő ágyas házába, örvendezünk és vigadunk te benned. Előszámláljuk a te szerelmeidet, melyek jobbak a bornál, méltán szeretnek téged. Fekete vagyok, de szép Jeruzsálem leányai, mint kédár sátrai és salamon szőnyegei. Ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok hogy a nap lesütött engem, az én anyámnak fiai ellene megharagudtak, a szőlőknek őrizőjévé tettek engem, a magam szőlőjét nem őriztem. Mondd meg nékem, te, akit az én lelkem szeret, hol legeltetsz, hol deleltetsz délben? Mert miért legyek én olyan, mint aki elfátyolozza magát társaid nyájainál? Mivel, hogy nem tudod, ó asszonyok között legszebb, Jöjj ki a nyájnak nyomdokain, és őrizd a te kecskéidet a pásztoroknak sátorai körül. A fáraó szekereiben való paripákhoz hasonlítlak téged, én mátkám. Szépek a te orcáid a halántékra való láncokban, a te nyakad a gyöngy sorokban. Aranyláncokat csinálunk néked, ezüstből csinál gyöngyökkel. Mikor a király az ő asztalánál ül, nárdusnak jó illatja származik én tőlem. Olyan az én szerelmesem nékem, mint egy kötés mirha, mely az én kebeleim között hál. Mint az engedi szőlőiben a ciprus fürd, olyan nékem az én szerelmesem. Íme, szép vagy én, mátkám, íme, szép vagy. A te szemeid olyanok, mint a galambok. Íme, te is szép vagy én, szerelmesem, és gyönyörűséges, és ami nyoszoljánk zöldellő. Ami házainknak gerendái cédrusfák, És ami mennyezetünk ciprusfa. Én Sáronnak rózsája vagyok, És a völgyek lilioma. Mint a liliom a tövisek közt, Olyan az én mátkám a lányok közt. Mint az almafa az erdőnek fái közt, Olyan az én szerelmesem az ifjak közt. Az ő árnyékában felette igen kívánok ülni, És az ő gyümölcse gyönyörűséges az én ínyemnek. Bevisz engem a borozóházba, és zászló felettem a szerelme. Erősítsetek engem szőlővel, üdítsetek fel engem almákkal, mert betege vagyok a szerelemnek. Az ő bal keze az én fejem alatt van, és jobb kezével megölel engem. Kényszerítelek titeket Jeruzsálemnek leányai, a vadkecskékre és a mezőnek szarvasaira. Felne ne költsétek, és fel ne serkentsétek a szerelmet, Addig, amíg akarja. Az én szerelmesemnek szavát hallom, Íme ő jö, Ugrálva a hegyeken, szökelve a halmokon. Hasonlatos az én szerelmesem az őzhöz, Vagy a szarvasoknak fiához. Íme ott áll, ami falunkon túl, Néz az ablakon keresztül, Tekinget a rostélyokon keresztül. Szóla az én szerelmesem nékem, és monda, Kej felé mátkám, én szépem, és jössz mert íme a tél elmúlt, az eső elmúlt, elment. Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik, ami földünkön. A fügefa érleli első gyümölcsét, és a szőlők virágzásban vannak, jó illatot adnak. Kelj felé mátkám, én szépem, és jöjj hozzám, én galambom a kősziklának hasadékaiban, a magas kőszálnak rejtekében, mutasd meg nékem a te orcádat, hadd halljam a te szódat, mert a te szó gyönyörűséges, és a te tekinteted ékes. Fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat, akik a szőlőket elpusztítják, mert a mi szőlőink virágban vannak. Az én szerelmesem enyém, és én az övé, aki a liliomok köszlegeltet. Míg le meghűsül a nap, és az árnyékok elmúlnak, térj meg, és légy hasonló én szerelmesem az őzhöz, vagy a szarvasoknak fiához a Béter hegyei. Az én ágyas házamban éjjeleken keresém azt, akit szeret az én lelkem. Keresém őt, és meg nem találtam immár felkelek és eljárom a várost, a tereket és az utcákat, keresem azt, akit szeret az én lelkem, keresém őt, és nem találám. Megtalálának engem az őrizők, akik a várost kerülik, mondék nékik. Láttátok-e azt, akit az én lelkem szeret? Alig mentem vala el azoktól, mikor megtaláltam azt, akit az én lelkem szeret. Megragadám őt, el sem bocsátám, Míg nem bevivém őt anyám házába, és az én szülőmnek ágyas házába. Kényszerítelek titeket Jeruzsálemnek leányai a vadkecskékre és a mezőnek szarvasira, felne költsétek, és fölne serkentsétek a szerelmet, valamíg ő akarja. Kicsoda az, aki feljű a pusztából, mint a füstnek oszlopa, Mírhától és tömjéntől illatos, a patikáriusoknak minden jó illatú parától. Íme, ez a Salamon gyalog hintaja. Hatvan erős férfi van körülötte, Izraelnek erősei közül. Mindnyájan fegyverfogók, hadakozásban bölcsek, kinek-kinek oldalán fegyvere, az éjszakának félelme ellen. Háló ágyat csinált magának Salamon király a libánus fáiból. Oszlopait ezüstből csinálta, oldalát aranyból, ágyát bíborból. Belső részei kivannak rakva szeretettel. A Jeruzsálemnek lányai által. Jöjjetek ki, és nézzétek Sionnak leányai, Salamon királyt a koronában, melyel megkoronázta őt az anyja az ő eljegyzésének napjára, és az ő szíve vigasságának napjára. Íme szép vagy én, mátkám, íme szép vagy. A te szemeid galambok a te fátyolod mögött. A te hajat hasonló a kecskéknek nyájához, melyek a Gileát hegyéről szállanak alá. A te fogait hasonlók a megnyírt juhok nyájához, melyek a fürdőből feljőnek, melyek mind kettősöket ellenek, és nincsen azok között meddő. Mint a karmazsin cérna, a te ajkaid, és a te beszédet kedves, mint a pomagránátnak darabja, olyan a te vakszemed, a te fátyolod alatt. Hasonló a te nyakad a Dávid tornyához, amely építetett fegyveres háznak, amelyben ezer pajzs függesztetett fel, mind az erős vitézek pajzsai. A te két emlőd olyan, mint két vadkecske, egy zergének kettős fia, amelyek a liliomok közt legelnek. Míg meghűsül a nap, és elmúlnak az árnyékok, elmegyek a mírhának hegyére, és a tömjének halmára. Mindenestől szép vagy én mátkám, és semmi szeplő nincs benned. Én velem a libánusról, én jegyesem, én velem a libánusról, elgyőj, és nézz az Amanának hegyéről, a Sénérnek és Hermonnak tetejéről, az oroszlánoknak barlangjokból, a párducoknak hegyeiről. Megsebesítetted az én szívemet, én hugom jegyesem, megsebesítetted az én szívemet, a te szemeidnek egy tekintésével, a te nyakadon való egy aranylánca. Mely igen szépek a te szerelmeid, én hugom jegyesen. Mely igen jók a te szerelmeid, jobbak a bornál, és a te keneteidnek illatja minden fűszerszámnál. Színmézet csepegnek a te ajkaid, én jegyesen. Méz és tej van a te nyelved alatt, és a te ruháidnak illatja, mint a libánusnak illatja. Olyan, mint a berekeztet kert az én hugom jegyesen mint a befoglaltatott forrás, bepecsételt kútfő. A te csemetét gránátalmás kert, édes gyümölcsökkel egybe, ciprusok, nárdusokkal egybe. Nárdus és sáfrány, jó illatú nád és fahéj, mindenféle temjén termő fákkal, mírha és állóes, minden drága fűszerszámokkal. Kerteknek forrása, élő vizeknek kútfeje, melyek folynak a libánusról. Serkeny fel északi szél, és jöjj el déli szél, fúj az én kertemre, folyanak annak drága illatú szerszámai, jöjjön el az én szerelmesem az ő kertébe, és egye annak drágalátos gyümölcsét. Bementem az én kertembe, én hugom jegyesem. Szedem az én mirhámat, az én balzsamommal, Eszem az én lépes mézemet, az én mézemmel, Iszom az én boromat, az én tejemmel, Egyetek, barátim, ígyatok és részegedjetek meg, szerelmesim! Én elaludtam, de lelkemben vigyázok vala, És íme az én szerelmesemnek szava, aki zörget mondván, Nyisd meg nékem, én hugom, én mátkám, Én galambom, én tökéletesem! mert az én fejem megrakodott harmattal, az én hajam az éjszakának harmattyával. Felelek én. Levetettem ruhámat, hogy hogy öltözhetném fel. Megmostam lábaimat, mi módon keverném azokat a porba. Az én szerelmesem kezét benyújtá az ajtónak hasadékán, és az én belső részei megindulának ő rajta. Felkelék én, hogy az én szerelmesemnek megnyissam, és az én kezeimről mírha csepeg vala, és az én ujjaimról folyó mirha a závár kilincsére. Megnyitám az én szerelmesemnek, de az én szerelmesem elfordult, elment. Az én lelkem megindult az ő beszédén. Keresém őt, de nem találám. Kiálltám őt, de nem felelt nékem. Megtaláltak engem az őrizők, akik a várost kerülik, megverének engem, megsebesítének engem, elvevék az én felöltőmet tőlem a kőfalnak őrizői, Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai. Ha megtaláljátok az én szerelmesemet, mit mondatok néki? hogy én a szerelem betege vagyok? Micsoda te szerelmesed egyéb szerelmesek felett, ó asszonyoknak szépe! Micsoda te szerelmesed egyéb szerelmesek felett, hogy minket ilyen igen kényszerítesz? Az én szerelmesem fehér és piros, tízezer közül is kitetszik. Az ő feje, mint a választott drága, megtisztított arany. Fodorhaja fekete, mint a hollónak. Az ő szemei, mint a vízfolyás mellett való galambok, melyek tejben fürödnek, szép teljesen helyheztettek. Az ő orcája hasonlatos a drága füveknek táblájához, amelyek illatos plántákat nevelnek. Az ő ajkai liliumok, melyekről csepegőmírha foly. Az ő kezei aranyhengerek, melyek belefoglaltattak topázba. Az ő teste elefántcsontból való mű, zafírokkal megrakva. Az ő szárai márványoszlopok, melyek tiszta aranytalpakra fundáltattak. Az ő tekinteti, mint a libánus. Tetszetes, mint a cédrusfa. Az ő ínye édességek, és mindenestől fogva kívánatos. Ez az én szerelmesem. És ez az én barátom, ó Jeruzsálemnek leányai. Hová ment a te szerelmesed, ó asszonyoknak szépe? Hová fordult a te szerelmesed, hogy keressük őt veled együtt? Az én szerelmesem elment az ő kertébe, a drága füveknek táblái közé, hogy lakozzék a kertekben, és liliomokat szedjen. Én az én szerelmesemé vagyok, s az én szerelmesem enyém, aki a liliomok közt legeltet. Szép vagy én mátkám, mint Tírza városa, kedves, mint Jeruzsálem, rettenetes, mint a zászlós tábor. Fordítsd el a te szemeidet én tőlem, mert azok megzavarnak engem. A te hajad olyan, mint a kecskéknek nyája, melyek a gileádról szállanak alá. A te fogaid hasonlók a juhok nyájához, melyek feljőnek a fürdőből, melyek mind kettősöket ellenek, és meddő azok között nincsen mint a pomagránát darabja a te vakszemed, a te fátyolod alatt. Hatvanan vannak a királynék, és nyolcvanan az ágyasok, és számtalan a leányzó, és az én galambom, az én tökéletesem, az ő anyjának egyetlen egyje, az ő szülőjének választotja. Látják a lányok, és boldognak mondják őt, a királynéasszonyok és az ágyasok, és dicsérik őt. Kicsoda az, aki úgy láttatik, mint egy hajnal, Szép, mint a hold, tiszta, mint a nap, Rettenetes, mint a zászlós tábor. A diófás kertekbe mentem vala alá, Hogy a völdnek zöld füveit lássam, Hogy megnézzem, ha fakadéja a szőlő, És a pomagránát fák virágzanaké. Nem tudtam, hogy az én elmém ültete engem, Az én nemes népemnek dísz Térj meg, ó szulamit, térj meg, Térj meg, hogy nézzünk téged Mit néztek szulamiton Mint egy mahanaimbeli körtáncot Vaj, ha lennél én atyám fia Aki az én anyámnak emlőjét szopta Hogy téged kívül találvá megcsókolnálak Mégsem utálnának meg engem Elvinnélek, bevinnélek anyámnak házába Te oktatgatnál engem Én meg borralítatnálak fűszeressel Gránátalma borral Az ő bal keze az én fejem alatt és jobb kezével megölel engem. Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai, miért költenétek és miért serkentenétek fel a szerelmet, míg nem ő akarja. Kicsoda ez, aki feljő a pusztából, aki az ő szerelmeséhez támaszkodik. Az almafa alatt költöttelek fel téged, ott szült téged a te anyád, ott szült téged a te szülőd. Tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre, mint egy pecsétet a te karodra. Mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem. Lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Sok vizek el nem oldhatnák ezt szeretetet. A folyóvizek sem boríthatnák azt el, ha az ember minden házabeli marháját adná is ezt szeretetért. Mégis megvetnék azt. Kicsiny hugunk van nékünk, akinek nincsen még emlője. Mit cselekedjünk, ami hugunk felől, a napon, amelyen arról szót tesznek? Ha ő kőfal, építünk azon ezüstből palotát. Ha pedig ajtó ő, erre kezdjük ő cédrus deszkával. Mikor én olyan leszek, mint a kőfal, és az én emlőim, mint a tornyok, akkor olyan leszek ő előtte, mint aki békességet nyer. Szőlője volt Salamonnak Baalhamonban, adta az ő szőlejét a pásztoroknak, Kiki ki annak gyümölcséért hoz ezer-ezer ezüst siklust. Az én szőlőmre, amely énreám néz, nekem gondom lesz. Az ezer siklus, Salamon, tiéd legyen, a kétszáz annak gyümölcsének őrizőjé. Ó, te, aki lakol a kertekben, a te társaid a te figyelmeznek, hadd halljam én is. Fus én szerelmesem! és légy hasonló a vadkecskéhez, vagy a szarvasnak fiához, a drága füveknek hegyei.